Країну з короною польською враз присущу, зелос нідавши не погаснув. Ще трупи людські на ляцьких і українських полях, бранним оружием постлані, до кінця не затліли. Ще земля по многих горизонтах крові людською обагренна, дощовими краплями не збита ще очерети від трупів чоловіцьких просмерділі не повернулись до первобутнього чистого і невредительського єстества свого, ще у матерів по синах і в жон по мужах і інших кревних своїх оружем воєнним умерщвленних від сліз не висохли зіниці, ще ні Україна від поляків ні поляки від України не могли в домах своїх милої з покревними своїми компанії ужити, а чи солодким сном заснути, ані вождаленого покою певними бутими. Аж тут, на сій стороні Дніпра, од Переяславої Полтави з причини двох мужів нового тоді гетьмана Виговського і Мартина Пушкаря полковника Полтавського новий внутрішнього междоусіб'я і кроприлиття великого вогонь добролюдський спалюючий і в кінеці стрибляючий воспламеняється і свою на людське приємле силу Волиговський став топтати велику Переяславську угоду Пушкар спротивився тоді топтався по моєму серцю Тетеря, тоді Брюховецький, Самой Лович, Дорошенко, Мазепа. Хіба ж то я в першій суперший свій реєстра, шкілька Мазеп, Черкаського полку сотні, Лазаря Петровича, Васько Мазепа, Полкою сотні білоцерківських, Мирон Мазепа, Уманського полку сотні романівської, Максим Мазепа. Кальницького полку сотні, Оментовський просто Мазепа, Полтавських полку і сотні, Василь Мазепа, Миргородського полку сотні, Краснопільський Мазепа без імені. Аби ж знаття, в яких прізвищах гніздиться зрада, але прізвищ стільки, які людей, і земний круг дано тобі пройти між них, і з ними бо йти, людина. Після смерті я вже не зустрічаю людей. Ото тож мої помисли чисті, не скаламучені злобою, наговором, гіркотою, і навіть страшно сказати правдою про те, чого не хотілося чути за життя. Тепер слух мій нарешті очистився. Не долинають до мене ні зойки, ні прокляття, ні клевета. За життя ми беремо Заїзто навіть почути від тих, кого ми зневажаємо і ненавидимо. Зате по смерті висовляємося від усього, що нам намогідне. Смерть приносить самотність? А може ми приєднуємось до більшості? Бо хоч би як багато народжувалося людей на землі, мертвих завжди буде більше. Доброта не старіє, жорстокість не старіє. Світ залишається вічно молодим, старіє і вмирає тільки людина. І нічого немає певнішого за смерть. Кажуть, там поєднуються душі, там у Єліфейських райських полях зустрінеш найдорожчих утрачених, бо любов Щаслива навіть тоді, як безприютна і безпритульна. Яка омана! Вже як згасатиме останнє іскра сонця в мені, Постане переді мною в лице, Яке я знав і любив живим і молодим, і Вічно молоде для мене, Чисте і чесне, як її душа, І погляд сірих очей, Летить тепер з такої страшної далечини, Що й не знати, чи долетить до мене. Коли ж це станеться, то полине він далі, Повз мене, і в ньому тома, і мука, І безодня, якої вже мені не заповнити ніколи, І ніколи більше. Не засміється мені сонце у зеленому листі. А тоді пісня народилася востанє в моїй душі, далека, як степи і тужлива, як осінь у гаях. Вона йде від мене, і я йду за нею. Доганяю і не можу наздогнати. Ніколи, ніколи. Ей, козаки, діти, друзі, прошу вас, добре дбайте, борошно зсипайте, до загребельної могили прибувайте, мене Хмельницького, к собі на пораду ожидайте. Кінець. Мові моїй. Кінець книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих.